Ska vi börja direkt här? Ska vi börja direkt här eller ska vi vänta? Köbba. Jag var värdelös Ska köra en till? Ja, <laughs> ja. Okay. ja. Yeah! Fylletank podcast yeah. Med mig Carl Och Anton Och Larsson, Larsson. Avsnitt nummer 34 <laughs> En söndag här gången Vi... Ja just det vad ja, ja, du Som vanligt kan, du, man du, kan man inte säga. Kan man inte säga nu längre? Nej. För vi är helt jävla galna och bara ja. kör. Ja, Jävlar. vi gör vad fan vi vill. Ja, fucking crazy. Det gör vi. Mm. Satt utanför i bilen här mm -hmm. och väntade på er. Mm. Och lyssnade på Humorhimlen Lab. Okay. Så nu är jag dum i huvudet. <laughs> det är så? Ja. Förstår du? Vad? Alltså, Petres grejer är ju sjuka i huvudet. <laughs> Normalt. Det här är sånt här som de testar på publiken. <laughs> Ja, hade hört det Så jag inte Nej, det är ju stört i hela huvudet Gött Är det pigga eller? Ö Nej ja, ja, ja, ja Du sitter ju och dricker Energivin något, energi något som ser ut som öl I ett vinglas mm. Fast det är inte det Utan det är energidryck mm. Oj Spesat Mums En annan grej med p Som jag tänkte på mm. Man vet aldrig Om det kommer en bra låt Som man tycker om mm. Så vet man aldrig Ska de spela låten nu eller är det bara liksom en sån här liten... Mellanlåt. Ja, de ja. bara drar några... Sekunder. Så man bara, ska jag höja eller ska jag lyssna? Bå, nej, åh, det, var, det var inte det. Det var ja. nyheter annat. Precis. Nu, nyheter också och nu är det något några nyheter också. Man vet inte. Mm. Nej. nej. Nej. Ska vi köra igång då kanske? Ja. Har vi någon dagens agenda? Det där, där kommer jingen med, med ett frågetecken. <laughs> Nej, jag är med Agenda! <här> ja! <här> <här> Där var det. Min bil då direkt. Nej, ingen. Ja, den är kort och bra. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Eh, min bil. Kommer ni ihåg vad som skulle hända? Du skulle få pengar av honom För parkeringsbot ja, ja, Vad Hade jag någon eh, Sista datum på detta Första det? Nej sista dagen På månaden Ja jag innan, innan första juni sa jag. Ja just det, ja, just det ja. Precis Ja Och vad är det för datum Det är tredje dag. va Ja Har Och du fått några pengar, pengar? Wow. Yes Jag har fått dem i eh, Fick du cash Postat Postade pengar <laughs> Som det... inte har gått förbi Göteborg Eller Jo v Vänersborg Posten Oj Fan. <laughs> vad som är i helvete Oj, det ska vi se. Ett hey. kuvert här. Ja, ett kuvert. Vad här? Och ska, vi se, ska jag läsa det? Ja. Hej Anton. Skicka ett sms så jag vet att du fått pengar. Men vänlighäls det här någonting. Jag vet fan vad det står. Nej, det står Marco. Okej. Okay. Uh, här är pengar. Käsch. Mm. Mycket viktigt då. 400. 300. Spänn. 300. Som det var. Fan vad gött Ja. Och så. inget polisamälan där inte. Ja, tur. Ja, gött. Tråkigt. Tråkigt fram, han. <laughs> tråkigt för dig. Kanske. Ja, precis. Eh, så det var ju gött. Ja. Och det har klarat. Ja. Gött. Bara alla andra fel på bilen. Men du får vänta se. till nästa i Det är tråkigt att du fick dem cash bara. Ja, det är väl. För dig alltså. Ja. De har ju... Eh, jag hörde att de ville ändra hastighetsbegränsningar. Alltså? Okej. Okay. Du är väl insatt i den världen, Anton. Hur får du reda på allt sånt? Jo, jag körde bil och så lyssnade jag på radion samtidigt. okej. Cool. Där. <laughs> Där har vi det Mer än vad jag klarar av samtidigt Det är därför jag inte har en aning om vad som händer Det är därför du inte har en bil ja, det är också Ja, <laughs> ehm, de Först så sa de att de vill ändra till 40 i stan Ja. Då gick man Ja, kanske det mm. Men det är för att de vill ändra till De vill ta bort 50, 70 Kanske det var mm. Och så vill de lägga dit 40, 60, 80 men har de inte... 100, 110, 130 eller något sådär tror jag. Okay. Har de inte 10 intervaller redan nu? Jo, men det här är ju andra 10 intervaller. Att säga, de vill ta bort 50 och 70. Aha. Har ni tänkt på det? Att 50 och 70 är ju omöjliga att hålla. Eller de är inte omöjliga. Men det är svårt att hålla 70. Det är mycket lättare att hålla 80 än vad ja. det är att hålla 70. Absolut. Det är nog bara för att man kör fortare som det är lättare att hålla. då. Nej, Nej. För för om, om, även... de, om de byter till 80 Så kommer det bli lättare att hålla 90 Nej för att även om du bra. Om du kör på en och inte koncentrerar dig på hastigheten ja. Då är det lätt att det blir 80 om du köper, det Men även om du, du kör på inte det är inte om du... att man kör för fort menar du? Nej precis det bara, det, det, bara för... bara, det bara blir så ja. Och det <laughs> ligger lätt Ja men det kan <laughs> även vara på 90 väg du, du körde för fort där Ja det bara blev så <laughs> Nej men det kan vara på 90 väg också Om man liksom så här Då kan man köra Det kan bli lite långsammare också Att det blir 80 där med. Ja För att 80 är en hastighet Som är lätt att hålla Samma det är 100 är svårt kanske? att hålla Men 120 är lätt att hålla Kanske att motorn går bäst på 80. Precis Det kan vara något sånt va? Perfekt Har du något att tillägga om det då? Din lille mekaniker i jävel. Nej, är Det Jag tycker att Karl gör en schysst generalisering. Bilen går bäst i 80. Alla bilar. Det är så. 80, 80 passar alla, eh, alla varvkurvor i alla bilar. Bäst. Ja, ja, det gör de. Det är så, Larsson. Ja. Okay. Okay. Vi, har kommit, vi har tänkt på det här. Efter noggranna studier i flera sekunder. I flera resor. På tal om st noggranna studier mm -hmm. så har det bevisat nu att äldre personer luktar äckligt. <här> <här> de luktar ju ja, dem. Det tror jag det. Ja. Jag märker det när jag kommer hem ibland för jag bor ju fortfarande hemma. Mm, just det. Och min pappa är ju gammal nu. <här> <här> han luktar. Så, så när jag kommer hem inte, inte han så, men när jag kommer hem så luktar det så när man kommer hem till gamla människor ja. ibland Det är bara, fan vad har du gjort här? Det luktar ju svett och rök Sluta Gå och duscha och Rök ut utomhus eller något jävla Röker inne? Ja, Rök under fläkten mm. Men det är ju bättre det än att sitta i soffan Som gamlingar gör och ja. kolla på Keno Om några år till när han blir äldre när han ja. blir gammal då, då kommer han ju sitta där Han ja, är stengammal ja. <skratt> <skratt> ja, gå till butiken och köpa lite palmal. Palmal ja Öggete. Fy fan mm. Varför tror du att de luktar äckligt då? De tvättar sig mer sällan Okej, okay. jag tänkte att det var så mycket dött på dem Ja, det kan det också vara <skratt> Ja. Långsamt Nej, Huden inte. förnyar sig inte, den bara blir mer och mer Och rinkar och rynkare ja. bara... <skratt> Precis Ja <Yeah. skratt> En annan rolig nyhet mm, mm, mm, mm, som Larsen nog kommer gilla mm, mm, mm, det är att nötkräm ska lanseras som glass. Jag vet. Så nice. Vad har du för invändningar på det här? Invändningar? Jag är bara bra. Det är nice Det är gött. Det är, det är gött det. Okay, hur, ska, hur ska det vara som glas? Som ska det, bara, <laughs> ska det bara vara nötkräm som en liksom frysig? Oh. <laughs> ja, det är <var> något <laughs> Nej, det är som det är, en strut. Du, du vet som de här är det marsh? Mm. Ja, ja. Och Snickers. De är så jävla det, goda. Ja, men det är ju stor lös glasform. Det är Nej, ju stort det är för att man, måste, att man måste, ju hålla i chokladen. Ja, det är klart som smälter. Men du tips, håll kvar ditt pappret. Ja ja, men det smälter ju och det man vill ha den kall. Du äter för långsamt kanske. Mm. Kanske. Men de är för jävla goda de där. Ja. Barsglassen och Snickersglassen. Mm. Mm. Är det ju mycket äldre än sånt. En eller snickersboll. Liksom. Ja, det är ju inte som att jag ogärna äter mars eller snickers. Alltså. Det är bara stoppar in i käften på mig så tuger jag Så sväljer. <skratt> <skratt> <skratt> så tjock är jag. Yeah. <skratt> jag har ja. Har ni läst om Slottsskogens nya elefanter? Ja. Ni har lyssnat på radio nu. Det är inte Slottsskogens elefanter då. Nej, du är en cirkuselefant. Yes, cirkuselefanter. Ja, ja. Ja. Ja. Tycker du ja. det är lite kul att de skrev om det första dagen? Då skriver de om att det är en cirkus som ska vara någonstans i närheten. Ja. Och så står det längst ner i artikeln att det är ju ett uppenbart PR-trick. Ja. De har ju liksom öppnat grindarna, petat på dem och sen missat dem. Nej, men de var ju ute och gick med dem. Som, som, som om de vore hundar. Nej, vad jag läste så gick ju bara skötarna civilklädda så här, på avstånd för att Ja. Mm. De, det no, var inte som de... att de hade, oj, oj, vart är de någonstans? Nej, precis. Den är rolig, med, om du sa att de går ut med dem som hundar. En koppar på elefant. Mm. Håll emot den, ja. jävlar. Den springer nu. Springer. Sitt. Sitt! Ligg! Ligg! Ligg. Fan, han har en ut på hoppa. någonting. Nej, Nej. Genom inte. Hur vet man det, undrar jag? Ja, men Nej, tänk, men de har testat de, de har aldrig velat hoppa Tänk om ingen elefant li, Liksom förstår eller lyder kommandot Fick du sms Larsson? Ja. Jaha då, då. Var det att, ja, Dagens så... sms Är det något kul eller? Var är det ifrån? Eh, Adam Okej okay. eh, Dude, sugen på att persa en brud i bröstvårtan <laughs> Ja, det jag älskar roligt. den här regeln vi har. Den är ju nice ja. jag tycker man måste på. Vad ljud? ska du svara på det? Man måste ha på ljudet också. Yes! Alltså, har ni på ljudet på telefonen? Eh, nej. Så på ljudet på din telefon. jag har aldrig på ljudet. Men nu måste du ha den på. Det är princip. Principsaker på den också att du ska ha det. Så på ljudfanet. Du vet. Vart var vi? Elefanter. Ja. ja, just det. De kan jag hoppa med. Var, du för, var vi färdiga? Ja. ja. Um, ni vet, sådana här internetbilder. Ja. Sådana bilder man ser på internet. Ja. Ni, är, ni känner till konceptet. <här> <här> <här> <här> det är oj, som är oj, oj, oj. Herregud. <här> Vad säger han nu då? Eh, brudens namn. Okej. Okay. Okay. Dessa bilder då. Mm. Det är ju, ofta är det ju scenarion ur folks liv och så här igenkänningsfaktorer som mm. spelas upp i de här. Ja. Ofta små seriestrippar eller någonting med ja. Eh, i välkända ansikten Som klipps in och sånt där mm -hmm. Ni känner till, ja. ni förstår ja, vad jag menar Halvt Kan chan saker eh, ja. Har du något mer? Jag kan bara det uh, Nine gag ja. är stort allmänt mm, ja. Existens lägger upp mycket sånt Ja. ja. Just det Och eh, vet ni vad de väldigt väldigt ofta Handlar om? väldigt banala problem ja, i börda. Ja, men jag och så med så här generella, men sen så är det hur ofta som helst deras jävla katter. Det är en massa saker om katter och så ja. här jag katter och typiskt katter att göra så här. Det är de här jävla internetmänniskorna som är så som har katter, sluta ha katter så jävla ja. mycket. Det är gött med en katt. Ja, det men det finns hund. ju faktiskt, vad sa du? Det är goare med hund. Det finns ju hundar också. Ska inte de få lite publicity också? Eller? Nej, då, Det får de ju också. Det får de. Ja. Men jag, ja. jag bara, du vet, jag, jag kom på det igår. Jag blev så jävla störd på det. Om <skratt> ni och era jävla katter, och ni ska bara sitta där och chocka framför datorn och PC-fittor med era katter. <skratt> <skratt> <skratt> Det är så det är ni är inget ni störer på, eller? Nej. Nej Det är den här utsträckningen i alla fall Kanske nu när jag har tagit upp det Så kanske ni kommer att tänka på det mm. uh, Ja Lite om mitt jobb, då För du har inget från ditt jobb, Karl, eller? Vänta lite Nej, jag har inte. Nej, okej okay. Så jag satt i kassan ja. Och så kommer någon och har köpt jättemycket barnmat För folk som köper barnmat brukar köpa jättemycket barnmat ja. Du vet burkar och så är det Barnmat, blip, barnmat, blip, barnmat, blip Och så ett tacosås, blip, barnmat, blip Jag det tänkte, här. blanda inte ihop dem nu Eller ska det vara så här Lite um, Rysk roulette, rysk roulette ja, precis. Nu ska vi se vad vi plockar ut ur kylskåpet Ja, ah, nej, jag är ledsen Nu, det nu ska du du det. Du ska bli världens hårdaste människa <skratt> en annan störande grej är ju När de frågar det är För att det, man har ju liksom kort på ställen Till exempel man har Coop Man har Ica, man har hemköpskort Aha, sådana, Ja, sådana ja. ja, Och då, har man ju, då är det folk som har liksom för alla olika mm. liksom. är inte det jävligt dumt? Nej, det är, varför inte är det? Är inte bättre att hålla sig till en? Men det är bättre om du bara kan ha alla i promokunden så är du där du är och så tar du upp det Men det som är störande ja. är ju när de frågar Är detta... Det. Ja, antingen så kan du ju fråga mig det Eller alltså så kolla, kan jag svara Eller så kan du bara kolla lyfta vad det upp står huvudet på kortet. Ja, just det Håll upp kortet, jämför det med vad det står på mig Och allting annat i butiken här Eller liksom ha lite koll Och vet vart du är, din ja. 90-åriga jävel ja, men det, Nej, för det behöver inte vara 90-åriga jävel, det nej, kan vara 37-åriga ja, Det är ju ett 90-årings 90 beteende ja. där, ja, där är det ju mer okej okay. oj, oj, vart är jag? Ja, precis. En 90-årig jävel, då är det ju förståeligt. Ja. Och är, sen du, är du 30, skärpt dig. Ja. men ögonen av din blinde jävel. Ja. ja. Mm. Mm. Varför går man inte och lägger sig? Jag vet inte. Det är ju omöjligt. Mm. Eller hur? För att man vet, ja, morgon ska jag upp tidigt som fan. Ja. Och jag är trött. När brukar du gå och lägga dig då, ungefär? Det är väldigt... När du mycket. somnar. Ja, Uh, ett Kanske det inte då. Nej. Men det kan ju också vara tre <hör> Ja det kan det ju Eller tolv <hör> <hör> Om man ska upp på jobba med mm. Jag vet inte Det gäller mer vana vid Våran generation kanske Att, jag, jag... att vara vakna Långt in på natten och gå upp tidigt typ. Jag ja. vet, men du vet Man, man vet det, att det är gött skolan att sova ja, Man vet att man kommer vara svintrött Om man mm. inte går och lägger sig i tid Man bara, ett avsnitt till ja. Ett avsnitt till Ett till. Ett. Och sen så var det slut och så bara, men, Det är bara ett kvar här nu nej, det bara ett, kvar. Ett, ett kvar. på men Jag, läst, men så var det jag läste också, att eller? Människan inte är anpassad Efter 24 timmars dygn Tror jag det Utan att vi är mer anpassade efter typ 32 timmars eller någonting. Tror jag det och då är det inte så konstigt att för vissa dagar så sover man ju om man säger att man sover åtta timmar varje dag i en vecka mm. då vaknar man ju olika pigg nästan oberoende på vad man har gjort på dagen. Men för att ni, ni vet när man är ledig under en lång period ja, Karl? Ja, jag vet vad du menar. Ja. Liksom när man hade sommarlov. Ja. Och ja, sånt. ja. För då, då, går man inte, då är man inte trött efter 14 timmar, om du sover 10 timmar eller, ja, så, mm. utan du är ju vaken tills du blir trött mm. och då har det ju gått typ kanske 16 timmar, mm. och sen så sover du tills du vaknar mm. och det tog ju typ kanske 12 timmar mm. och sen så är du vaken i en 16 timmar till, mm. speciellt eftersom att du är så utvildad kanske du drar en timme extra 17 mm. timmar men då så sover du ju liksom jag har 12 timmar till. Det blir ju det är, det blir ingen 24-timmars dygn det. Nej. Nej. Ja, det är så man måste tänka kanske. Mm. Mm? Du, ja. Där har ju alla ungdomar som lyssnar på oss en liten hake på sina föräldrar. Okay. När de säger, gå och lägg dig nu så du orkar mig imorgon. Ja, precis. Så säger man, jag orkar mig ändå. <laughs> Den var bra <skratt> Vilken bra comeback Kör med den. <skratt> gå, gå och lägg dig då, så du kommer upp på många. Vet ni vad min, Nej, äh, jag min körskollärare sa båda gångerna i Krysskjätan? <skratt> Nej. <skratt> han sa. <skratt> gå och lägger tidigt ikväll? Nej, <skratt> han sa att eh, ni ungdomar. Och då, för andra gången gällde det inte lika mycket för mig. <skratt> att eh, ni kan ju säga det till föräldrar Nej, alltså jag, jag måste sova 12-14 timmar för att det är i min ålder så ska man det. <skratt> Det är så. ja. Det är Det där tror jag. Nej, men du måste. Ju... Om, man, om man lyssnar på morfäder, den åldern. Mm. De sov ju inte 12 timmar. De fick ju sova fyra timmar, sen var du på fältet, typ. Ja, just det. Och de lever ju fortfarande. Ja, men de är ju skruppliga. Ja. <laughs> tror du inte vi kommer vara när vi är runt 70 också? Nej. Oberoende på hur mycket man sover. <laughs> Nej. <laughs> jag tror vi kommer bara vara sådana här som grönsaker. Vi rör oss ju knappt någonting längre. Men är lite, lite wally. Ja, precis. Nej. Lite. Allt ska ju vara så jävla bekvämt. Här Viss, vissa kommer ju vara så. Ja. Jag, jag äh, kommer nog äh, ha ett äh, prakt exempel, tror jag. Jag kommer inte bli sån, tror jag. Nej, kanske. Jag mår dåligt med ögonen för lite. Jag får börja där på mig. Jag tänkte börja, simma. Ja. Mm, så jag tänker jag ska gå ner i vikt nu också killar oh. Jag håller på att börja äta bättre Karl är liksom så här, en 8 månader efter i ju beachplanering Men jag är ju då. ändå ja. mm. Man, utstrå behöver, inte, man behöver inte bara ha snygg kropp För att vara snygg Utan jag utstrålar så gärna mycket snygghet Tjejer <laughs> <laughs> Men ja Så jag tänkte jag skulle ja. Ja, Jag måste skaffa en våg tänkte jag så, att, att, så jag kan väga mig Varför det? För Jag vill inte se att jag går ner i vikt Varför det? det alltså, Vi har ju ett mål. Ja, ät lite mindre än vanligt. Gå och simma så går du ner i vikt. Ja. Då vill han ju se resultatet. När ja. ja, det är ser han kan väl upp om det. Så ställer jag på telefonen. Våg. <laughs> <laughs> Våga på en. Oj, den sprack. Fan <laughs> också Jakob. Han <laughs> just då lanserade den 14 kronor ställer på, på ställer här. och så står du längst ner och bara. Ja, obs det här är det bara på skoj discla Disclaimer ja, ja, släpper lite, ja. lite lite lite lite såna lite här lite se lite dina vänner är. lite ja. Det här? funkar inte alls. lite lite lite lite här grejer? Nej. Lura folk på lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite att eh, en man somnar på en parkbänk han vaknade av att han våldtogs. Ja, det är lag... den är jobbig. Ja. Men det är, är inte det... ofta man läser att killar blir våldtagen eller? Nej. Vet det var i Stockholm, för övrigt. Blev han våldtagen av en annan kille? Jag ska läsa här. Mannen hade festat på Stockholms krogar under natten. När krogen stängt lyckades han, han inte hitta tillbaka till sitt hotell. Efter att ha gått omkring i centrala Stockholm hamnade han till slut i Kronobergsparken. Han somnar på en pipe bank och vaknar av att en annan man våldtog honom. Mm. Så det framstår att är ja. en annan man fall. Alltså. Det är ofta svårt för kvinnor att våldta en man. Man får ju köra den en då. Något, ja, då är det i så fall. Ja, precis. För det känns inte som att det är, om en brud våldtar en kille av att hon knullar honom. Känner inte som att det blir så mycket jag vet inte om jag ska klara Vad sa du nu? Om en brud ska våldta en kille genom att hon knullar honom. Ja. Mm. Med sitt kön. Mm. Ja, och hans kön. Mm, precis. Då måste ju han vara relativt med på det. Ja, ungefär så <går> Eller så gör morgonståndet Får de ta hand om det liksom Ja, precis Men Det är jag det kan... han hade Så jävlar, nu, där Han ligger där Fan vad gött Han är ju Han är ju <går> Han vill Han vill, han vill ja Fakt är, hennes ögon sa ja Hans kuk sa ja <går, <går, Går det kuken pekar. här På tal om bli Vad sa du? På um... om de om att bli våldtagare Ja Sen annan annat här också Att det var en i London Eller mm. i Nottingham London det är en stadsdelare, tror jag i London. Ja. det var det en, en kvinna, 22-årig kvinna, som hade två kronor för lite att ta bussen. Så hon skulle gå Men till de en... använder inte kronor där. Nej. I London. då? De har pund. Men... Det är Ditt pund, <laughs> ah. Pengar! Du två pengar för lite. Ja, ja, ja. Är det bättre så, eller? Nej. men okay, hon två pengar för lite, Antoni. Två, två tokens för lite. Ja, två pengar för lite Anton. hon. Aha. Så hon skulle gå till. hon. Hon, hon, hon frågade busk för en fall. Han kunde. Eh, stanna kvar medan hon gick och tog ut pengar. Mm. Nej! Hon... <laughs> jo! Ja, det kanske hon gjorde, men det var ju dumt i huvudet. Varför då varför ska han stanna när hon ska ta ut pengar för att försena? Nej, nej, hon skulle gå på och så hade hon för lite pengar så skulle hon gå och ta ut och så han bara. Nej, tänkte inte göra. I alla fall, detta resulterar i att hon ringde sin morsa och så skulle hon hämta honom, Eller henne? Hon, hans ja, mamma, mm, hennes ja, mamma skulle hämta henne. Vi var Som skulle gå dit under tiden. Så att mm. hon skulle Så att hon skulle ta en skulle en våldtagande. Jahaha. Brutalt våldtagande. Så när hans mamma hittade henne så såg hon inte att det var hennes egen dotter för att hon var så jävla slagen i ansiktet. Usch. Vad är grejen med våldtäkter? Jag fattar inte det. Nej. Vad är det man tänder på då? Eller? Ja, man tänder nog på själva grejen. Ja. Att man ska ha sex Usch. med någon som inte vill det. Kanske kampen som uh, Rodeo. Eckriktare. Ja. Mm. Inte okej, jag inte Nej. FIFA. Jag tycker ju gjorde rätt. Han sköt sitt jobb. Ja, det är klart. <laughs> det kanske är så. Det funkar i Sverige med västernvit. <laughs> Vänta, jag ska bara gå och titta Fast ah. de tar ju inte kontanter eller Nej, det är De har fan ingenting nej, att skylla men, på att, att de kommer för sent de har kortläsare däremot ja. ja Det är bra Det är bra ja. Men de har inget skylla på Nej Att de kommer för sent Nej Tycker jag inte Nej Värdelösare Ibland kan det vara så jävla sek när man ska betala med kort Ja Speciellt om det är tio stycken på kö <laughs> Kanske därför Jag kommer ihåg när det kostar tio kronor åka buss Det, var, det nice. var nice Jag kommer ihåg när det kostar åtta kronor Asså Ja då var man fan liten så jag kommer knappt ihåg det men jag vet fan vad gammal man känner sig när man pratar så här. Ja. Vad bättre för? På min till. Mm. Ska vi låta lite yngre. Nej man okay. ska vi prata om Big Brother finalen som går ikväll? ja yes! Nej. Ska vi visserligen anta <laughs> han. Ja. Köft. Anton är inte alls insatt. Nej. Jag, men jag, jag och Karl får stapla ut här. Hur länge har de varit inlåsta nu? 106 dagar va? Nej. totalt, 100... totalt är det väl 100 dagar. Eller 105? För i måndag så var det 99 då. Ja, det här är sista dagen i alla fall. Amen. Så ja. i förhållandet har vi Amandus, Alstadius. Ja. Hanna Johansson. Någonting. Och Annika Englund. Ja, fan du har koll det. Mm. Eh, Min och Karls favorit är ju inte kvar i huset längre. Nej, Lars. Eh, Lars Bergström. Mm. En hc-snubbe från Umeå, Umeå. Och Luleå, PTO och någonting. Ja, precis. Svinkol. -cool. Ja. Tångar har han också ut. Det jävligt... Vad um. um. heter det? <laughs> Oväntat! Ja! <laughs> Vad är det? Var, var... Vem, vem är det på det här Jag tror och hoppas att Amandus vinner. Han är den som har hållit sig mest True i hela. Jag tycker det. Han har varit lite under lat kanske. Ja. Sovit lite. För mycket. Sovit. Ja. ja. Sovit. Knullat också, mycket, mycket guppan under täcket. Ja, men. <laughs> Det är nice. Ja. <laughs> Men han har varit inte lite slö. Han har varit. Det är väldigt först nu som han började komma igång tycker Nej, jag. precis. Så, ja. Men ja, det ska bli kul att se vem som vinner. Mm. Anton, har, har, har du något kul att prata om där som du inte vill prata om, min bror? Nej. Okej. Okay. Då har vi lite mer sex här då. Vadå? Jag hey. har en. Okej, okay, jag läser nu. Mm. Den gifte två barns pappan, William Martinez, 31. Dog för tre år sedan när han hade sex med en annan kvinna och en man. Mm. Jag fortsätter. Mm. Nu har domstolen beslutat att hans familj får motsvarande 20 miljoner svenska kronor What? på grund av det här. Skälet? Martinez hade tidigare sökt upp en hjärtläkare och klagat på smärtor, smärtor i bröstet. Läkaren kom fram till att han hade högt blodtryck och att han skulle undersökas vidare. Men missade att varna honom för fysisk aktivitet under tiden. Så att det är nice. <laughs> han är dock död. Ja, han ja. Mm -hmm. Men familj får 20 miljoner. Det är nice. Hans ju. Uh -huh. ska, vi, mm, ska vi gå direkt från Sex och Dylik till Lokalnytt? Mm. <här>, <här>, Här i stan så har vi ju TTLA, som alla vet. Nej, det vet inte alla. Om man lyssnar på oss innan så vet man att ja, det vi läser från TTLA. Mm. Ja, det och om man går in på trollet sessionen Så ser man idag Studentbalen är något De flesta studenter väljer att gå på Men inte alla syr sin egen balklänning <laughs> Är det hela nyheten? Nej, det, det, är, det, är det någon som gör det nu för tiden? Det, det är ju rätt bra Det är väl klart att det är, ja, Jag men är men alla, bra, alla, rapport, Syr sin egen äh, ja. Från, alltså, från scratch verkligen För det är min Jag tror min morfar Det fastar eller något som Ja den Min mamma hon, Om hon, hon, Min mamma ser det i sin egen bröllopskanning mm. Det är ju lite mer som gör kanske I och för sig Kanske, kanske det, är lite, nej, det är nog inte vanligt Känns som man, känns att det är mer avancerat faktiskt mm. Ja jo Om allt är väl och bös Och pysch Ja oh, Glöm inte och pysch. pysch Och puffar Och mm. Och huffar Nej jag vet <laughs> <laughs> Och stora stygga vargar <laughs> I alla fall. <laughs> uh, nu, jag vet ingen som när jag tog studenten som gjorde sin egen klänning. Uh, inte jag heller, vad jag vet. <skratt> vad menar? du <skratt> <skratt> som hon sydde sin egen som klänning? Sin klänning min baldate uh -huh. ja. Se på fan. Mm. Och min flickvän sydde den inte själv men den var ju hemma egen, syd. Egen mm. syd. om inte köpt. Gick du på balen alltså Lars? Nej, inte jag heller. Nej. Var det kul eller? Ja. Det känns gela B bara, tycker jag. Ja, det är ja. Ju många som är sämst. Vad tänker du på? Ja, och här ja, kommer jag i röd fluga, för jag är dum i hela huvudet. Vad är. Eh... Vad ska man ha? Eh, vad ska man ha, och varför ska man inte ha röd fluga? Jag är så jävla dåligt insatt i som där <laughs> Ja, egentligen på bal ska vi ha vit fluga och frack. Mm. Men... Hade du det? Nej. Nej, jag hade svart fluga och smoking. Mhm. Mm för att det är... Vad är för skillnad på smoking och kostym? Det är... Smoky är lite finare. Du har lite mer glansigare grejer på slagen här. Och så har du revärer på byxorna. Och så har du flugar och en finare skjorta. Och så har du laxskor. Anton, håll kvar ämnet. Men den här låten som jag ska nynna på nu. Den är en av Bond-film. Den går så här. Du do no <laughs> <Eller? laughs> ja. För vi pratade om det här igår nämligen, jag bara så här bara, Det låter inte som en bondlåt Det är eh, Paul McCartney och Wings Som har gjort den här <laughs> Så jävla insatt Okej, fortsätt på smoking-grejen eh, Det var nog klart Men smokingen Vad mm. mm. mm. oh, har barn? Har han frack eller? Eh, ofta Han har smoking ofta Svart mm. Svartfluga Okej okay. Just det Frack, det, då är det ju white tie Och smoking är black tie mm. Har ni kanske hört Ja engelska sammanhang Black tie optional mm. och så vidare. Precis, då mm. kan man ju antingen komma i kostym eller smoking. Mm. Okay. Och det heter smoking, och inte smoking som att röka. <laughs> smoking alltså. Smoking. Smoking. Sm smoking. Smoking. smoking. Ehm, ja, och där du, där du, du kan inte ha rö. Du kan inte komma. Du är, alltså, om du är trollkar, då kan du komma och ha lite roliga lustiga färger i. Om du drar ut en kanin ur en hatt. Ashley. Ja, det kan man Så är det. Eh, ja, okay. mm, ja. Men det, det, var också, det var ganska B på bollen. Alltså de hade ju inte ens ett eh, man ville ju att det skulle vara någon slags stråkkvartett eller någonting. Det hade varit nice. Ja. Ja, eller, var det... eller i alla fall ett dansgolv. Det fanns inte heller. Nej. Fan, tråkigt. Jag ångrar ju inte att jag inte gick. Nej inte jag heller. Så de 600 kronorna eller vad biljetten kostade jag på Folketeatern under den här veckan istället. Ja. Yeah. Mycket bättre. Mycket bättre. Ja, på tal om det så är det ju snart skolavslutning. Ja, ah, jävlar. Det är kul från Ja. Jag har haft kul att åka flak igen För det var för jävla roligt att åka flak Jävla ja. var full man var där uppe ja. Det var så jävla nice Lite för full kanske du blev, Karl Blev jag det? Ja För att jag inte gick ut på någon kvällen så här med ja. Jag, jag ja Jag kan bara ha mig ur det Jag så jävla trött Vaknade dagen efter Ut, ut Vaknade sedan Jag får ska ut Och så, Nej, fel dag <laughs> Jag vet inte Alltså, vad tänkte jag mer bara ja du Jag skulle ta upp någonting med den här skolavslutningen Alltså just det, man borde göra som grepp Man hyr ett flak Ja och bara Sher. ja Men fast man tar studenten Vet du vad jag tycker, tänker Nej Att här i våran medel lilla stad Ja Så känns det som att det är roligare att ta studenten här Än vad det är i ja, Stockholm typ. I Stockholm, Göteborg Där blir man ju mm. bara en i mängden Ja Det blir man ju inte på samma sätt här Utan här blir man ju faktiskt igenkänd När man går ja. förbi det är för ja. lokalkändisar liksom Ja mm. Det är lite mer av en grej så man är Ja Ja. ja, absolut mm. Jag är väldigt glad att jag tog studenten här Jag med ja. På, ta så är på tal om student Och nu när det närmar sig mm. Det kommer ju upp massa sånt sommarjobb Ja. Känns det inte som att är man över 16 Och har ett sommarjobb Så har man gjort någonting fel Ja, kanske Sommarjobb känns väldigt barnsligt Om man är runt ja i alla fall 18 plus men det är som så säsongsjobb, ah, typ. Jag, jag, har fått sommar ja, jag har fått sommarjobb där. Jaha, grattis, du är 25. Men det är ju typ säsong <laughs> säsongsjobb. Ja. Det är samma jo. som Anton har nu. Ja. Ja. Det inte lite barnsluttal och så. Nej, för det är en period... <laughs> det är ju säsong. Ja. ja. Det är ju inte, inte sommarjobb. Nej. Det är ett höstjobb. Jag menar att sommarjobb är och ofta säsongsjobb. Ja, ja. precis. Men, ja. men du kan inte gå omkring och säga sommarjobb, nej. så det... Nej, nej, nej, jag sa inte det heller. Jag sa ju säsongsjobb. Ja, precis. Men det... Det är ju det som gör hela skillnaden. Ja. Eller, Larsson? Ja. Men ja. Både och i säsongsjobb. Oj. Ja, men det handlar ju inte om vad det faktiskt är, utan det handlar om hur man framställer det för andra. Är man 25 och säger, ja, ah, jag har fått sommarjobb där. Jag då, Oj, vad ja, var det av Malin. Eh, youngblood är ju så söta. Vad är Youngblood? Youngblood, är det hund eller? Jag vet inte. Ingen aning. Pratar du nu, frågar hon. Kommer det inte upp något när du googlar det är en pojkband eller något. Aha. Då vet vi. Ja. Det är väl... Ett nytt svenskt. Är de söta nu? Nej. Nej, fan, Då har de ju fel. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Vad med. Idiot. Ja. Um, skulle vi prata om någonting? Um... Vi frågar ju på Twitter här. Och vi skulle prata om. Ja. Mm. Och uh, Matilda... Mm. tyckte jag att vi skulle prata om undliga drömmar ja. hon hade ju drömt att hon, hon var hade en, en dröm. Att hon var en variant utav Catwoman. alltså dog, woman. Dogwoman. Och då tänker jag är det en variant verkligen utav Catwoman är inte det en helt annan woman? Jo, det är ju fan. En variant av Catwoman, det hade ju varit Norwegian Catwoman. Ja, precis. <laughs> Eller Norwegian Forest Catwoman. <laughs> <laughs> det hade ju varit en variant. Det är ju en helt annan ras. Eller ja. white Catwoman Ja. ja Exakt. Jag, jag tror att de ja, det Och hon förstår konstigt. skrev ju att vara en värdelös eh, superhjälte också eller? Ja. Men tycker ni att det är superhjälte? Tycker ni att Batman är en superhjälte? Nej, han har ju superkrafter. Han är en precis. Ja, han är en hjälte. En hjälte kanske man har grym. Han är ju mycket coolare än Spider-Man. Ja. Och Spider-Man är ju en superhjälte. Då ja. sa hon haha, jag slutar då. Eller är det <laughs> Eller det är det Spider-Man en super, superhjälte? Ja, Då han jag, har ju jag, superkrafter Jag, jag tycker action, act, action Man X-Man, där ja. har vi superhjältar För de är ju ja Överdrivet, Fast för Batman Han är bara en vanlig kille med ja, massa men pengar Spider-Man ja. har ju superkrafter ja. Ja. Han har ju krafter utöver den vanliga mänskliga förmågan mm. Men Superman Där har vi ju superhjälternas superhjälter ja. Stålmannen, Stålmannen ja. Superman, Och tala om Har vi vår egen superhjälte på grej idag kanske? Ah, inte nej, än, jag inte. nej nej du Nej, tillbaka till Matillas <laughs> tillbaka ja, eh, Hon hade väl drömt att hon var Dagom då Och så haft någon tax som bästa vän Ja, en tax som bästa vän, ja. Det känns ju också som en jävla underlig sidekick Ja eh, ha, ha, ha, Det är så jävla svårt Att bara plocka fram drömmar Ja, men det är ju sällan man kommer ihåg en dröm Ja, mm. man kommer ihåg den typ en dag kanske ja. Om man kommer ihåg den ja. Kommer du ihåg någon dröm? Inte direkt så här Nej <laughs> Vet du någon? Nej Nej det var svårt Ja Men underliga Det är ju konstigt Man kan ju liksom vakna i ryck mm. Typ att man snubblar i en trappa Och så vaknar man så Åh! Eller så vaknar och så man Och oj tur att jag så ensam För annars hade någon trott att det var cp mm. Man kan ju vakna så att man vaknar upp så också Fast man har inte drömt någonting Vad man kommer ihåg i alla fall ja, ja, att, precis, det precis, ba, att man precis. bara vaknar upp Och sen så är det ingenting. Ja Sånt är äckligt tycker jag Mm. Nej, men jag vet inte. Jag, jag inte. jag brukar inte drömma så mycket. Dömde jag någonting om Daycall nyss som jag berättade? Jag vet inte. Jag vet att vår vän Rasmus skrev till oss på Twitter ah, just det. att han, dröm ja. Eller, han, han drömt att vi skulle lägga ner. Ja. Och då skrev jag till honom: Det kan du drömma om. <laughs> det var roligt, ju ja. <laughs> Tyckte jag var lite fyrlig det, men... Nej, det är en Riktigt fyrlig, gillar du? Ja. Betala <laughs> um, ja. om ingenting. Ja. Imorgon mm. så börjar. E3 mässan i Los Angeles och skatteåterbäringsutbetalningar. Är det så? Ja, yeah. men 2 miljarder att betala ut. Är det så? Ja. Yeah. Men E3 mässan i Los Angeles då är det Electronic Entertainment Expo. En spelmässa i Los Angeles ja. där de annonserar typ nya spel och visar kommande spel och sånt. De pratar spel. Ja? Just det. Mm. Om så det är kul att ni är så intresserade av spel yeah. På tal om Kalifornien då Jag är då. lite intresserad Aha, av spel okay. men inte så att jag följer utvecklingen Käft Larson. käft <laughs> Ja yeah. På tal om Kalifornien då <laughs> äh, Så hade vi ju en lyssnare som var där Och hon har ju Visst hört det. av sig igen Och mm. undrar äh, varför i helvete du heter Time for Terror På äh, saker och ting Saker Mm. På nätet, användaren ja. Vi har ju svarat på det Men det kanske var ett avsnitt som inte kom ut, Eller så svarar vi för dåligt, tyckte hon Eller någonting, mm. jag vet inte Eller så gör vi en Nej, äh, Kan vi också göra det ja. så. så Larsson Kan mm. du berätta varför Du heter Time for Terror och typ, överallt på det här nätet Ja, det är för att jag alltid har hetat det typ. det, bör, <laughs> ja, men... det började på en hemsida Och så har jag fortsatt med det För att det är inte barnsligt Och det är inte för allvarligt heller Så det är lätt Och så är det lätt att komma ihåg mm. Men Varför? Jag vet inte Nej. Och jag för mig Att vi kom fram till sist också Ja, kanske Jag vill inte säga Varför är mitt användare med mitt användare Det blir lite för mycket Varför det? Du i Facebook Men. det står ju inte Vad jag heter där eller gällande namn Har du inte den som mejl? Jo, men det, det, det står inte vad det står för. Jaha, du tänker så. Ja. Nej, men du finns ju på rätt Nej, det har inte. <laughs> jo! Jag har ju kollat upp, mig, jag har inte hittat mig, själv, eller? <laughs> Larson. Ja. Nej, uh -huh. mm. jag vet inte. Jaha. E mm. Ja. Men det var ju intressant, Larson. Mm. Du var jättebra Ditt namn där. Mm. Jättebra backstory Ja, <laughs> verkligen. Jo Jag vet inte. Typ. Så sa ja, ja. Vad heter du på Rumble? Time for Nej, I, I, for, I terror. for Terror ja, För att time fick inte plats <laughs> Det är bra Han har ett öga för terror <coughs> Ah, Terror, känner jag igen Har jag sett förut <laughs> Har någon varit på bioälden eller? Nej. Hey. Prometheus hade Ja upp. just det, ja, jag ville jättegärna gå på det jag Och ja, jag hade många äh, sms-konversationer som. Vi, åh, ska vi gå på den fredagen bara? Nej, jag, jag jobbar. Ja, mm. men lördag. Ja, äh, jag jobbar. <laughs> ja. Ja, men drott helvetet idag. Fitta sa de till mig. Drog de utan mig då, eller? Jag vet inte vad de gjorde. Jag tror ja. inte det. De har ju, de, de kan ju inte, alltså, mina vänner kan ju inte umgås med varandra utan mig. Ja, <laughs> så, of course. Jag är ju, jag är ju i limmets. Som... Är du, du Wolf Pack, eller? Ja. Eller du, du, du, du är. Leader of the Wolfpack. Oh, mm. Ja, precis. Alpha male. Ehm, Alpha male. Ja. Ja. Ja. Hade vi något mer? Mm. Tror inte det va? Inga mm. mail den här veckan tror ja, vi har ju fått jättemycket mail som inte är från vettiga människor. Ja, vi har fått jävla massa spam och Ja. Jag hatar spam. Spam så Penis. Kuk. Kuk. Ja, just det. Och, och, och, och hon, vad heter hon? Marie... Petron. Mm. Hon ska få en t-shirt, hon bor ju Uddevalla. vara ja, då. Har ja. mm. du skickat den här? Eller? Nej, den ligger i bilen. Aha, okay. I en med adress på. Just det, ja. Vi har ju en XXL, tror jag. Ja. Den som vill ha den, motivera. Ja, just det. Får den. Ni måste vara tjocka. Mm. Helt i alla fall. Ja. Eller någon annan jättebra motivering. Eller semiska tvillingar. Ja, men man behöver inte mm. extra hål då. Det får de väl göra Om sen. de är det så kan. Vi ska sy ja. in ett extra hål. Jag gör det. Ja, jag lovar. Ja nice. Ja, nej, men ska vi runda av? eller? Ja. Mm. Okay. Ja, vi eh, runar av då då. Näst, vi... Nästa vecka får ni klara er utan mig igen. Nästa söndag. Ja. Jag är i Göteborg. Vad ska vi göra då då? Tävling. Vart, men du får förklara lite mer här nu. Longboard, longboard tävling Vad heter tävlingen? Ravenhill 6.0. KSM mästerskapans. hans men Coolt Ska du vinna eller? Ja tänkte det Ja nice Gör det Liksom eh, Vi ser Larsson åka longboard Kan ju dra dit när ni bor i men På Göteborgsområdet Ska du ha fylligt tank tisha på dig då eller? Tänkte dra den över skinstället. Nice Alltså, ja. Vad va Då ser ni Larsson där då Ja, ja. Går du äh... dit det, det är jag som är kort Med lite Med men en hel del på dig, Med en hel vet. del tatueringar Och ett orange skinställ. Och tunt hår Och tank tisha på sig Ja men jag, ja Jo i och för sig Ja, ah, ja. Jo, det är klart. Ja. <laughs> Banga inte ur det här nu! <laughs> Nej, nu måste du köra på det här. Och så. Ja, det är ja, Han rabblar, skrapar upp hela jävla trycket på det här. <håh> Maila in på freethanker.com. Ja. Och gilla på Facebook. Och följ oss på Twitter. Och, och... rata på Jones. Ja, och och... subscribe Ja, bra. Ja. Och recensera. Skriv och ge själv vad va det inte det Nej, rate. rata. Och, och recensera ja. i olika saker. Mm. Ja. Eh, och det var väl allt egentligen ja ja så säger vi att det här var allt för idag mm. så ses vi nästa gång ja. yes mm. öh. bra har diga samma hej hej hej, hej.